172. Druizii și învățătura lor ezoterică Paginile consacrate de Iulius Cezar Druizilor, de Bello Gallico 6 Roman 13, constituie unul din cele mai importante izvoare privind religia celtică. Proconsolul folosește, fără să citeze, informațiile lui Posidonius, secolul al II-lea înaintea erei noastre, dar el dispunea și de alte informații. Druizis, scrie cezar, citesc, venează asupra celor legate de zei, se ocupă de sacrificiile publice și private, reglementează toate chestiunile religioase. Un mare număr de tineri vin să se instruiască în preajma lor și ei se bucură de mare considerație. Închei citatul. Druizi sunt aceia care rezolvă toate diferendele, publice sau private. Celor care nu acceptă hotărârea lor, ni se interzice să aducă sacrificii, ceea ce echivalează cu un fel de moarte civilă. Autoritatea supremă este exercitată de un șef al lor unic. La moartea lui, dacă unul din ei îl întrece în măreție, îi succede. Dacă mai mulți sunt egali între ei, își dispută întâietatea prin votul druizilor și câteodată pe calea armelor. Într-o anumită epocă a anului, ei se strâng într-un loc consacrat din țara carnuților, care este socotit drept centrul Galiei. Druizii sunt dispensați de efectuarea serviciului militar și de obligația de a plăti impozite. Atragi de avantaje atât de însemnate, mulți sunt aceia care vin să le urmeze învățătura. Citez. Se zice că ei învață pe de rost un mare număr de versuri, câte unii rămân astfel 20 de ani la școala druizilor. Ei sunt de părere că religia interzice ca această învățătură să fie destinată scrisului, așa cum e cazul cu toate celelalte lucruri publice sau private pe care le consemnează în alfabet grecesc. Închei citatul. Cezar afirmă că druizii au stabilit acest obicei pentru că nu vor ca doctrina lor să se răspândească printre oamenii de rând și pentru că, dacă s-ar încredința scrisului, druizi învăță cei și-ar neglija memoria. Convingerea lor este că sufletele nu pierd, ci trec după moarte dintr-un corp în altul. Acest lucru li se pare deosebit de propriu ca să le atâțe curajul, nimicind dama de moarte. Ei discute de asemenea mult despre astră și despre mișcarea lor, despre mărimea lumii și a pământului, despre natura lucrurilor, despre puterea și forța zeilor nemuritori și transmit aceste speculații ale lor celor tine. Ca și brahmanii, druisii sunt preoți. Ei sunt aceia care practică sacrificiile, dar și învățători, savanți și filozofi. Nota 6 Vendrie a relevat unitatea vocabularului religios, mai ales a termenilor desemnând noțiuni abstracte la indienii vedici, la latini și la celți. Acest fapt demonstrează posibilitățile speculative ale acestor specialiști ai sacrului din cele trei grupuri ariofone încă din epoca protoistorică. istorică închei nota. Adunarea lor anuală într-un loc consacrat care este socotit de centrul Galiei este profund semnificativă. Este vorba de de un centru ceremonial considerat centrul lumii. Acest simbol atestat aproape pretutindeni în lume este în legătură cu conceptul religios al spațiului sacru și cu tehnicile de consacrare a locurilor. Ori după cum am văzut, o a spațiului sacru era practicată de celți încă din proto -istorie. E evident că adunările anuale ale druizilor presupun unitatea ideilor lor religioase, în ciuda inevitabilei multitudini de nume și de zei, de credințe specifice diverselor triburi. În mod probabil, sacrificiile publice efectuate de către Druis, pe teritoriul Galii aveau ca model liturgia Marelui Sacrificiu celebrat în Locus Consecratus, în centrul țării carnuților. Nota 7. Informația lui Cesar despre șeful unic care exercita autoritatea supremă peste druis, nu este confirmată de autorii clasici. Închei nota. Criții practicau și sacrificiile umane și, potrivit informațiilor lui Posidonius, utilizate de Diodor din Sicilia, 5 roman 31, și de Strabon, 4 roman 4, le practicau în tipuri diferite. Victima era lovită cu o spadă și se prezicea viitorul după convulsiile și căderea sa, sau au de săgeți sau trasă în țapă. Cezar, în Debelo Galico, 6 roman 16, relatează că... Citez, cei atingi de boli grave s-au pândiți de mari primejdi în război, șertvesc victime umane sau fac jurăminte că vor șertvi și recurg pentru asta la sfatul druizilor, închei citatul. Unii erudiți au interpretat aceste fapte ca dovezi despre barbaria celților și caracterul primitiv, sălbatic și copilăresc în același timp al teologiei druidice dar în toate societățile tradiționale sacrificiul uman era în legătură cu un simbolism cosmologic și eshatologic deosebit de complex și puternic, ceea ce explică persistența sa la vechii germani, la cetodaci, celți și romani, care de altfel l-au interzis abia în anul 97. Acest ritual sângeros nu indică deloc inferioritatea intelectuală, nici sărăcia spirituală a popoarelor care îl practică. Ca să cităm doar un exemplu, populațiile Nagadju Dayak din Borneo, care au elaborat una din cele mai coerente și mai elevate teologii cunoscute în istoria religiilor, erau vânători de capete, ca și celții și practicau sacrificiul uman. Băte izvoarele insistă asupra importanței considerabile a druizilor în instruirea tineretului. După toate probabilitățile, numai discipulii care se pregăteau pentru druidat și care nu trebuiau să studieze adânc și temenic teologia și științele, urmau timp de 20 de ani învățătura maestrilor. Respingerea scrierii, care explică ignoranța noastră privind doctrina druizilor și importanța arătată memoriei și transmiterii orale a învățăturii, prelungește tradiția cunoscută indo-europeană. Învățătura era secretă pentru că era ezoterică, adică inaccesibilă non-inițiaților, concepție care amintește ezoterismul iupanișadelor și altantrelor. În ce privește credința în psihoză, explicația avansată de Cezar, doctrină deosebită proprie ca să le atâțe curajul nimicindu-le teama de moarte, este doar o interpretare rațională a credinței în supraviețuirea sufletului. Potrivit celților, scrie Lucan, în Farsalia 1, Roman 450, același spirit guvernează un corp în lumea de dincolo. Pomponius Mela și Timagenes, citat de Amianus Marcelinus, 15, Roman 9, 8, precizează că, potrivit învățăturii druizilor, sufletele sunt nemuritoare. Diodor din Sicilia, 5 roman 28-6, scrie că, citesc, sufletele oamenilor sunt nemuritoare și revin pentru un anumit număr de ani într-un alt corp, închei citatul. Credința în psihose este atestată și în literatura irlandeză. Nota 8. Vezi câteva exemple în Leru, Ledruid, paginile 128-129. Autorul remarcă totuși că în Irlanda, metempsihoza este rezervată numai anumitor ființe mitice sau divine, închei nota. În absența oricărei mărturii directe, este dificil de preciza dacă post-existența sufletului implica în concepția druizilor nemurirea și, în același timp, psihosomatoza, ca în ubanișate, sau dacă ea constă doar într-o supraviețuire indeterminată a sufletului. Deoarece anumiți autori antici au evocat cu privire la celți doctrina orficopitagoreică a metemsihozei, mulți avanți moderni au conchis că scritorii greco latini interpretau credințele celtice în limbajul lui Pitagora, altfel spus că ei au inventat o credință necunoscută de celți. Dar în secolul al V-lea, înaintea erei noastră, Herodot explica în același mod, adică prin influența lui Pitagora, credința geților în nemurirea sufletului, credință pe care, de altfel, istoricul grec nu o nega. În fond, autorii antici le vocau pe Pitagora tocmai pentru că concepțiile geților și ale celților amintau de doctrina orficopitagoreică. S-a pus, de asemenea, la îndoială informația lui Cesar cu privire la preocupările științifice ale druizilor. Citesc, Ei discută de asemenea mult despre astre și despre mișcările lor, despre mărimea lumii și a pământului, etc. Încheie citatul. Totuși, fragmentul de calendar găsit la Colinii demonstrează cunoștințe astronomice destul de avansate. Într-adevăr, se putea construi un ciclu de 19 ani solar echivalând cu 235 de luni lunare, lucru care permitea reconcilierea celor două sisteme calendaristice, solar și lunar. Numeroși autori au considerat cu aceeași suspiciune informația lui Strabon privind cunoștințele astronomice ale getodacilor. Dar după cum vom vedea, săpăturile au scos la lumină resturile a două temple calendaristice la segetuza și la Costești, adică în centrele ceremoniale ale getodacilor. Represiunea împotriva druizilor sub împărații Augustus, Tiberius și Claudius viza anihilarea naționalismului galic. Și totuși, în secolul al III-lea, când presiunea romană a slăbit considerabil, S-a produs o surprinzătoare renaștere a religiei celtice și druizii și-au recâștigat autoritatea. Dar druizii, precum și principalele lor structuri religioase, au supraviețuit până în Evul Mediu, în Irlanda. În plus, creativitatea geniului religios celtic va cunoaște un nou apogeu în literatura elaborată, începând din secolul al XII-lea, în jurul eroilor angajați în căutarea Graalului.